Róma 1896, április eleje. Mintha kicseréltek volna, Maria, mondta Anna, valósággal ragyog a szemed. A két barátnő ismét együtt üldögélt a kávé Grékóban. Nappal már meleg volt, de ha a nap lebukott a Szent Péter bazilika mögött, Takarónélkül már nem igen lehetett kinülni a szabadban, ezért aztán egy órája be is mentek a kávéház belső helyiségébe. Anna hosszasan mustrálta Mariát, és ézesen vette, hogy előtte a kehelyben rég megolvat a szemi Maria az évszaknak megfelelően inkább egy hagyományos galambformájú húsvéti süteményt, egy kolombát rendelt. Ne mondd el, kitalálom! Anna ráharapott kirúzsozott alsó ajkára. Befejezted a dolgozatodat? Bizony, már majdnem elkészültem vele. Maria az utóbbi hetekben intenzíven dolgozott rajta. De még nincs kész, válaszolta Anna, és tovább törte a fejét. Megtanítottad a klinikán a gyerekeket tízig számolni, írni és olvasni. Maria nevetve megrázta a fejét. Örülnek a tárgyaknak, amiket beviszek nekik, és némelyikük képes már csoportosítani őket. Például összerendezik a kemény tárgyakat, és kiválogatják a puhákat, vagy fordítva, felelte. Annát ez a siker szemlátomást nem hozta lázba. De biztos vagyok benne, hogy egyikük másikuk valamikor képes lesz elolvasni egy könyvet, tette hozzá Mária. De nem ettől változtál meg. Anna elégedetlenül rázta a fejét. Valami más oka van, hogy megváltozott a külsőd és hogy ragyogsz. Konyhfésüt vettél, és feltűzted a hajad. Nagyon divatos és remekül áll neked. Olvad a szemefreddőd, mutatott Mária az Anna előtt álló kehelyre, amelyben valami fehér folyadékban már csak egy mentalevél árválkodott. Anna undorodva tolta el maga elől. Úgyis tévedés volt, jelentette ki. A fajdlaltozáshoz még nincs elég beleg, rendelek egy forró csokoládét. – Jó ötlet! – válaszolta Maria. Anna arca hirtelen felderült. – Rájöttem! – csapott a tenyerével a homlokára. – Hogy is lehettem ennyire ostoba? – Mire jöttél rá? – Maria villájával levágott egy darabkát a könnyűkelt kelt tésztából. – Arra, hogy szerelmes vagy! – Maria egy szempillantás alatt füligpirult. pirult. Psz, mondta, és lopva körülnézett ne olyan hangosan. Aha! triumfált anna. Igazam van, férfi van a dologban, attól ragyog úgy a szemed. Biztosan ezért van új ruhád is, amúgy káprázatos. El kell árulnod, hol vásároltad, de előtte még mindent meg akarok tudni a hóródról. Nincs mit mesélnem szűrte halkan a fogai közt Maria. Láthatóan még mindig zavarban volt, és csak akkor nyugodott meg, mikor látta, hogy senki sem hallotta a barátnője hangos szavait. Anna viszont örvendezve dörgölte össze vékony kezét. Na, végre téged is utólírt. Már azt hittem, soha nem akad egy férfi sem, aki felkelti az érdeklődésedet, és mindig csak a könyveidbe leszel szerelmes. Bizalmas arckifejezéssel áthajolt az asztal fölött. Maria csak ekkor vette észre, hogy annának nem csak a szája, de a szemhéja is ki van festve. Ugyanolyan türkiz árnyalatúra, mint amilyen a legújabb francia divat szerinti, a szegéjén és az ujjain toll és gyöngyi díszítésű ruhája színe is volt. Nem vagyok szerelmes, próbált megpontosítani Maria. De van egy férfi, aki érdekel. Ezt sem mondanám, Ugyan, Mária, én is mindig mindent elmeséltem neked. Azt is, amikor Federico Conti udvarolt nekem, én viszont a Fiveréért, Lorenzo értepekettem. egészen addig, míg kereket nem oldott, és meg sem állt Párizsig, csak hogy ne lásson engem. Mariának el kellett ismernie, hogy Anna valóban mindig készségesen megosztotta vele kalandjait, még ha ezt azt így utólag másképp látott is, mint korábban. Valójában Anna menekült el Lorenzo elől, de Maria ezt most egyezés nélkül hagyta. Eddig nem voltak titkai a barátnője előtt, igaz, nem is igen volt mit elhallgatnia. Ami Dr. Giuseppe Montessanót illeti, ő egyszerűen csak egy jó képű kollégája, akivel szívesen tölti együtt az idejét. Mindig örül, ha néhány óráig együtt dolgozhatnak a klinikán, mert mindkettőjüket ugyanazok a célok hajtják. Hozzáhasonlóan, Montessanot is lelkesedéssel tölti el a gondolat, hogy a klinikán elhelyezett gyermekeket megfelelő fejlesztéssel, a korábban elvártaknál sokkal jobb kognitív teljesítményekre tehetik képessé. Na, elő a farbával, unszolta Anna. Hogy hívják, mi a foglalkozása, milyen családból származik, hány éves, és hogy néz ki? Mária a barátnője hatagát. áj De hát azt mégiscsak tudnom kell, hogy megérdemli-e az ember, hogy egyáltalán gondolj rá. Ezt még én sem tudom, valotta be Mária. De hát neve csak van neki. Mária zavartan nézte tányérján a süteményt. Soha nem piszmogott még ennyit egy süteménnyel. Doktor, Giuseppe Montessano rebegte. Anna tenyerével akkorát csapott a kis márványasztalra, hogy a kehely az olvat szemifreddóval megcsörrent. Ismered? tudakolta Maria. Hát, hogy ne ismerném, kurjantott lelkesen Anna. Ő az a jóképű orvos, aki a kamara koncertes estén ajtót nyitott nekünk. Elismerően csettintett a nyelvével. Enni valóan édes. Maria felháborodottan levegő után kapkodott. Anna, egy férfiról beszélsz. Barátnője hanyagul legyintett. Tudom, és egy nem is akármilyen szemre való példányról, ami a legkevésbé sem magától értetődő. Hány férfi van, aki ronda? kövér, vagy olyan beképzeld, hogy az ember azt gondolná, mindjárt elájul a saját nagyszerűségétől. Montessanóra viszont jó ránézni, és közben érezhetően nem várja el, hogy folyvást bálványozd. Maria ezen elmosolyodott. Ennél találóbb leírást alig ha lehetett volna adni a doktorról, akinek a puszta közelségétől is szaporábban vert a szíve. Nagyon jól választottál, folytatta Anna. És bókolgatott már neked?- Nem, de elhívott sétálni, mihelyt befejezem az egyetemet.-Ezt te javasoltad, vagy ő?- Azt mondtam neki, hogy a záróvizsgáig egy perc időm sem lesz, mert éjjel-nappal tanulnom kell. Az ilyen találkozások, mint most veled, egészen kivételesek. Tulajdonképpen most is a diplomavédésre kellene készülnöm, ahelyett, hogy egy kávéházban tömném magam basüteményt. Anna az égnek emelte tekintetét. Ha esetleg hízelgőnek érezte is, hogy Mária szakított rá a drága idejéből, nem mutatta ki. Próbáld meg végre egy kicsit élvezni az életet. De hát élvezem, biztosította Mária, és mesélt a pszichiátriai klinikán eltöltött órákról. Éppen az előző héten vitte ki a gyerekeket egy kis kirándulásra a szomszédos parkba, hogy érezzék a talpuk alatt a füvet, és ujjaikkal megtapintsák a földet. Persze, persze vágott közbe Anna ezt már mind hallottuk. Azt szeretném megtudni, hogy a parkban Montessanó doktor is veletek volt-e, és hogy szedette neked néhány tavaszi virágot? Mariát bosszantotta a kérdés. Igen, velünk volt, de virágot nem szedett nekem. A napos tavaszi kirándulás emlékét felidézve azonban elmosolyodott. Ha nem, mit csinált e helyett? szedett, kis csokorba kötözte őket és átnyújtotta nekem. Gyógyfüveket? Megmutattuk a gyerekeknek, hogy milyen a mezei sóska, a vatka fű és a borsika fű illata és íze hát ez szörnyen romantikus! – sóhajtott Anna, aztán odaintette a pincért, és rendelt egy forró csokoládét. – De ez volt az egyetlen magán jellegű gesztusa, esküszöm! – Maria ünnepélyes esküre emelte a kezét. – Alapjában véve nem is tudok róla semmit. Ha nős lenne, arról sem tudnék. – Aglegény! – jelentette ki Anna határozott hangon. – Honnan tudod? – Anna derűs mosolyjal hajtotta félre a fejét. Ne felejtsd el, hogy én művészeti tanulmányokat folytattam, nem orvosiakat, mint te. Én mindenek előtt a város kulturális és társadalmi eseményei iránt érdeklődöm, És ha van téma, amit pontosan ismerek, az a tehetős római családok élete. – Miért? Montessano is tehetős családból származik? – kérdezte Maria aki minél többet szeretett volna megtudni kollégájáról, nem mint a fontosnak tartotta volna, hogy Montessano rendelkezik el jelentősebb vagyonnal. Hadd gondolkodjam! Anna összekulcsolt kezére támasztotta az állát. Ha jól tudom, Giuseppe Montessano dél-olaszországból potencából származik. Apja jogász, egyik fivére matematikus, a másik három pedig ügyvéd vagy szintén orvos, azt hiszem. Az anyja pedig a korosztályába tartozó többi nőhöz hasonlóan háziasszony és anya. Maria csüngött Anna Ajkán. Feltételezem, hogy Giuseppe a családja révén kapcsolatba kerülhetett a Risorgimento Itália Egyesítésének eszméjével, folytatta Anna. Ha ő is átvette szülei értékrendjét, akkor hisz a modern Olaszország jövőjében, és osztozik a reményben, hogy a nemzet, a művészetnek és a tudománynak köszönhetően egy napon sereghajtóból felzárkózik a kontinens legjobbjaihoz. De ahogy azt mindketten tudjuk, az ország társadalmi és gazdasági felemelkedéséhez vezető út nagyon hosszú. – Úgy beszélsz, mintha sem államunkban, sem annak eszményeiben nem hinnél – szólalt meg rosszallóan Mária. – Én az európai haladásban hiszek – válaszolta Anna. – Ám római anya és angol apa leányaként, aki két évig Párizsban is élt, hadosszam meg veled kételjeimet, hogy egy ilyen mindenféle részekből összetoldozott a jövőben fontos szerepet játszhat a nemzetközi politikában. Az ország déli felében akadnak régiók, ahol az emberek analfabéták, és az ököljog az igazságszolgáltatás fölött áll, úgyhogy sok évnek kell eltelnie, míg Itália, Angliához és Franciaországhoz hasonló országokkal mérheti össze magát. Ne beszéljünk politikáról, kérte Maria. Szerette és nagyra becsülte barátnőjét, de némely kérdésben homlok egyenest ellenkező nézeteket vallottak. Nem is állt szándékomban, jelentette ki Anna derűsen. Csupán annyit akarta mondani, hogy Giuseppe Montessanoval nem csak szakmailag pendültök egy húron, de politikai nézeteitek és családi hátteretek is teljes összhangban áll. Ő az abszolút tökéletes férfi, akibe beleszerethetsz. csak rá! Ugyan már, Anna, legyintett türelmetlenül, Maria. Semmi sem áll távolabb tőlem, mint a szerelem. Nekem arra nincs időm. Momentán egy férfi a legutolsó, amire szükségem van. És beszélgetésünk ismét a te egészségtelen becsvágyad miatt feneklik meg, miközben pedig Montessano kollégád ebben is partner lehetne neked. Azt hallottam, nagyon ambiciózus. Már 17 évesen beiratkozott az egyetemre, és a lehető legrövidebb idő alatt be is fejezte tanulmányait, igazi, mint a diák volt. Vagy úgy? jegyezte meg Maria, és remélte, hogy Anna nem veszi észre lelkesedését. Az egyetlen veszély, amit lehetségesnek tartok, hogy esetleg úgy érzi, fenyegetést jelentesz számára. Hogyhogy, hogy, miről beszélsz? Ma valahogy nehezen tudta követni Anna gondolatmenetének bakugrásait. Becsvágyó férfiak nehezen viselik, ha a nő, akit tisztelnek, sikeresebb lesz náluk. Legkésőbb akkor, amikor a te nevedet már többen ismerik, mint az övét, jönnek a bajok. Maria felnevetett. Ugyan, Anna, ez mind a távoli jövő. Egyelőre be kell fejeznem a tanulmányaimat, ha, azután pedig a klinikán lévő gyerekekkel fogok foglalkozni. Talán néhányukat meg tudom tanítani, írni és olvasni, mert egyben biztos vagyok. A butaságot valójában ezekben az intézményekben tenyésztik ki. Anna mutató ujjával Mária felébökött. Micsoda veszélyes, felforgató szavak! Montesszánó doktor is így gondolkodik erről? Azt hiszem, a legjobb úton haladok, hogy meggyőzzem. Akkor nagyon vigyáz, nehogy a végén a gondolataid más nevét viseljék, mondjuk a doktorét. Együtt dolgozunk és kutatunk. Anna elhallgatott. Aztán egy idő után így folytatta. – Mit szólnál hozzá, ha emlékeztetnénk Rina Fácsót a gazettánál lévő barátjára? A kamara zenei este azt ígérte, megkéri, hogy tudósítson a diplomavédésedről. Nagyon jól jönne egy cikk az ország egyik legnagyobb példányszámú lapjában. – Tessék? Mariának a torkán akadt a sütemény, pedig könnyű volt és puha. Köhögés fogta el. Miért jönne jól? Egy kicsit több figyelem nem árthat meg. Rina ráadásul azt is megígérte, hogy interjút közöl veled a női folyóiratában. Ha lesz valami, amit a világ tudtára akarsz adni, jó, ha az emberek már ismernek. De nincs semmi, amit a világ tudtára szeretnék adni, felelte Maria. Anna derűsen csóválta a fejét. Most talán még nincs, mondta. De amint több időd lesz a kutatásokra, lesz mit a világ tudtára adnod. Ismerlek, Mária. Meg fogod változtatni ezeknek a szegény gyerekeknek az életét. Maria nagyot sóhajtott. Anna, nálad jobb barátnőt el sem lehet képzelni, de néha attól tartok, hogy a fény, amiben a jövőmet látott túlságosan kápráztató. Remélem nem okozok majd csalódást neked. – Már hogy okoznál? – Anna tekintetével a pincért kereste. – Azt hiszem, ez a jó ember megfeledkezett a forró csokoládémról. Kérsz te is egyet? – Persze, hogy kérek, ha te megeszed a kolombám felét. – Boldogan – felelte Anna, és Maria villájával a darabot vágott le a süteményből.